«Зашпунтую лип'яночку або дві. Гарне мед у цьому році. На вогнистих лаврінових щоках пожбавішов кетяги кетяки Не мед, це мед здоров'я. А захочеш навіть джмелиного від очей привезу. У мене поки що очі не болять. Так можуть заболіти від цибулі і часнику, підсміюється лісник. На це він схоплює спокійну відповідь. «Чи не пішов би ти до рудного дітька?» «Біля одного вже стою». Тепер Лаврін починає посмішкою ж своє добро на штуках. а вродило ж його, вродило. Та ні він, ні його, грядна гарячого жінка, не журяться за й виною рудого кольору і лахтовиння. Та чого ти, Лаврін, не затявся з цибулею і Чи не збідніє твоє кишеня? Краще мати бідну кишеню, аніж бідну голову, мружить Лаврін, і своє гаряче золото вій Упоряди так, щоб я тебе не бачив ніньки. І з погордо відходить від розгубленого лісника туди де біля пагрбів глечиків, горшків, мисок і макітер грає рум'янцями і стрічками чорнобриве дівчисько, а біля неї увивається ставний закоханий, що має в очах любов та молодець безжур'я. Ось геть, Петре, ні сердиться дитина і поправляє в косі квіточку ясмину. «Ти мені хоч ринку вибрати?» «На, що тобі її вибирати?» «Давай закупимо геть усі та й поїдемо до моєї хати». «Ха, вже й поїдемо. Який нетерплячий!» Ніяковіє дівчина і обома руками відпихає на стирливого залицяльника та згодом власкавлюється. «А що ж ми тоді з усіма ринками будемо робити?» А розставимо в два ряди від воріт до дверей, щоб ніхто не заблудив до нас. Недовго думаючи, посталакає закоханець, і обоє починають сміятися. Пускає посмішку в гуси Лаврін, не зводячи погляду з молодика. «А в тебе ж вистачить грошей на всі ринки», – жартома питається дівчина Петра. «Мабуть, ні, не журиться молодик». І тоді в розмову втручається Лаврін. «Ти, хлопче, на ярмарок пішки прийшов чи хурую приїхав?» «Або що?» – дивується Парубок. «Не обощає, кажи, коли старші питають. Хурою?» – перезирається хлопець з дівчиною і знизує плечима. Та піджинись відівоза, я вам на нове господарство вкладу і ринок, і горнят, і глечиків, і макітер. Лови, горсько, граю завдаток!» І Лаврін кидає гончареві калитку. «Оце дива, розгублюється Парубок. Хто ж ви дядьку такий?» «Старий друзяка твого батька». «Він тобі часом не розповідав про кулеметника Лавріна?» «Так це ви, Лаврін Гримич, що мого батька в громадянську врятували!» Скрикнув хлопець. «Своєю парсуною!» – підсміється Лаврін, а парубок кидається його обіймати. «Ой, дядьку Лавріне, чого ви так довго у нас не були?» «А ти ж хіба тепер буваєш дома вечорами?» «Сміється Лаврін і зирить на дівчину, що паленіє калиною? І де вона в світі ця краса береться? А тим часом, оминувши щетинників, магазинник зупиняється перед Оленою і хтивим поглядом ловить її в темну вишневі підкаскані губи, які, напевне, добре знають смак поцілунків. Має ж бісів лаврин розкошування. Жінка, певне, вгадує магазинникові думки, але не сердиться, а насмішкувато цінує його вид. Олено, що це твій золотавий, а так приндиться та комизиться, наче сам срібло золото виробляє? Чи він з тобою ще до ярмаркування погиркався? Чи в нього гроші дармують? Молодий Мірія Лісника гарячим оксамитом очей і зневажливо відмахується нього гарною, отороченою вишиттям рукою. А що вам усе знати? Та магазаник не відчеплюється і пускає їдь. А може Лаврін знайшов у розкопищах скарб? Вгадали, таки нарешті викопав, несподівано відповідає Олена Це ж де, одразу тетеріє, хоч вірить і не вірить магазаник У степу, біля козацького броду Біля козацького броду, перепитує, не покоюючись, магазаник і що ж там було? Глиня не цереп'є, чи золото блиснуло? Були й золоті, чацьки, лукаво грає бровами і віями жінка И что вы с ним сделали? Переходить на пившепет лесник. Лена так глянула на магазаника, начеб он з місяця взвалився.